Tizenkilencedik fejezet Soha nem szólt azért, hogy Diele kíséri Gront, és egy fél órát még ott marad vele. Mikor Diele kipirultan és csillogó szemmel visszatért, Matot is bronzfigurára emlékeztette, hogy kilépett a liftből, rendszerint csak egy pillantással nyugtázta jelenlétét, néha még annyival sem. Az álom, az édes álom, és a megtalált boldogság hálóját az első órában kell kemény és határozott mozdulattal széttépni. Akkor könnyebb a folytatás. Dolgozni gyorsan, hibátlanul, hogy a munka minden idegszálunkat lefoglalja, ez az egyetlen ellenszere a kísértésnek: hogy abba hagyja az egészet és visszarohannjon. Hozzá. Mert a rend, ami a feladatot, és a feladat, ami a jövőt, az ő jövőjüket hordozza, még nála is fontosabb. Így kell lenni, különben mindannyian belepusztulnak, pedig ő élni akar. Soha annyira, mint eddig. Az ellenőrzés munkája, amit minden 16 órában kezdett, csak látszólag volt gépies. Egy év alatt megtanult mindent a navigációról, amit megtanulhatott, és annyit súlykolt bele a két fiú fejébe is, amennyit csak bírt. Mindez azonban nem pótolhatta Szidet. Szid tapasztalatát, biztonságát, és a belőlük következő legnagyobb kincset, az önbizalmat. Szid első osztályú csillagközi navigátor volt, Ilyen képesítéssel a Föld 30 milliárd emberek közül az ő idejében legfeljebb ha 50 rendelkezett. Ezt nem ellensúlyozhatta az, hogy ő volt Beans után a második, de még az sem, hogy a kibernetikusok között az első 200 közé számlálták. Egy olyan űrhajóban, amely útjának döntő többségét abban a sebességtartományban teszi meg, ahol már az idő paradoxon érvényes, ez kevés. Vagy? Lehet, hogy nem kevés, eddig szerencsére nem bizonyult annak, de kockázatos. Szid már akkor repült, a gáletelját megelőző alig valamivel kezdetlegesebb típussal, mikor ő még azt hitte, hogy egész életében a kibó csúcsának halvány rózsaszín fájtlában gyönyörködik minden reggel. Ha kevésbé jó kibernetikus lenne, talán nem aggódna ennyire. Ez a tudás elég felmérni a veszélyek, hibák lehetőségét, viszont kevés, hogy olyan nyugodtan és egyszerűen végezze a munkáját, ahogy szit tenné. A csillagközi utaknál semmit nem bíznak a véletlenre. Minden agy szinte végtelen kapacitású memória egységébe jóval az indulás előtt beletáplálják nemcsak a célig, de onnan vissza is, haza, a földre az egész repülés programját. A betáplált programokat úgy ellenőrzik, hogy az egész utat modellálják, persze más időfaktorral, mert ha az eredetivel kísérnék végig, az ellenőrzés ugyanannyi ideig tartana, mint maga az út. Tehát az agy először még a földön megteszi az utat, oda-vissza. Hogy a statisztikus valószínűség szerint várható, zavaró momentumokkal hogyan teszik közben próbára, ez már a kibernetikusok dolga, ehhez ő is ért. De hogyan reagál ő a következő percben a Galateját a kegyetlen valóság teljességével érő veszélyre? hibára? A legnagyobb nehézséget, úgy érezte, lehetőségeihez mértem megoldotta. A Galateja eredetileg 30-40 évre tervezett távol helyett több mint 150 év múlva repüli át a térnek azt a szakaszát, ami a naprendszertől elválasztja. Ez elég nagy idő ahhoz, hogy az interstelláris navigáció iránycsillagai, ha nem is lényegesen, de elmozduljanak a helyükről. A kis pontatlanságok halmozódása pedig jobban megzabarhatja az agyprogramját, mint a gyerekkorában oly izgalommal olvasott könyvek hátborzongató veszélyei. Meteorraj, porfelhő, titokzatos sötét csillagok. Nem. A tér fantáziátlanul üres. Legalábbis a galaktikának ezen a részén. Odafelé sem történt velük semmi különös. A rettenthetetlen bátorság az egyhangúság legyőzéséhez kell. Saját gondolatainak féken tartásához. A folytonosan ismétlődő, hajszálnyira azonos cselekvéssorok ugyanolyan pontos kivitelezéséhez. Mikor még Norman parancsnoksága alatt repült, nem érezte ezt. Norman szemtelen vasfegyelme olyan ingerlő volt, hogy mindig elég töltést biztosított a belső ellenálláshoz, vagy a külső fegyelem olyan finom lazításaihoz, mint a beszélgetés a szolgálat alatt, vagy hogy a saját kabinjában csak azért is másképp hajtotta össze az ágyneműjét. Ezeket nem tiltotta írott szabályzat, de Norman nagyon rossz néven vette. Ma már érti Norment. A legapróbb részlet is az egész része. És akin az egész felelősség nyugszik, az az apróságokat is a rossz személyes támadásának tartja. Nem tudtam, miért reménykedett, ha felszállnak, jobb lesz. Igaz, az az év embertelenül sokat és félét követelt, eszmélésének legelső pillanatától kezdve. És a kétségek vermei. Helyesen döntötte. Nem hibázott-e észrevétlenül, utólag már helyrehozhatatlant. Először azután esett pánikba, mikor elpusztította azt a két szerencsétlent, akik Jillnek és Sidnek merték nevezni magukat ártatlanul vétettek, ugyan ezt elismeri, hiszen még ő is küzd a kísértés ellen, hogy Jillnek nevezze magát. Pedig nem teheti. Jill mérhetetlenül több volt, mint ő. A Assiddell, normennel, Maximmal és járvival visszahozhatatlanul elveszett navigációs vagy mechanikai ismeretekről nem is beszélve. Ebből egyértelműen következett az az idegenkedés, amivel Jill minden azonosulási kísérletet elutasított Mattal. Ő ezt azonnal megértette. Nem is lehet másként. Néha ugyan elgondolkozott azon, nem lehetségese, hogy ez az egész helyzet a reprogram és a befogadó agy a körülményektől determinált egyszeri esete hiszen az a vadember olyan öntudattal védte a saját Jill voltát. De soha nem indult tovább ezen a gondolatsoron. Nem Jill tiltotta meg neki. Egész egyszerűen terméketlennek érezte. Ha így is van, változtatni nincs módjában. Ő mat. aki Jillnek engedelmeskedik. Persze csak bizonyos feltételek mellett, bizonyos korlátokon belül. De éppen itt van a nehézség. És ebben még jill sem kérhet tanácsot. Ilyen fejlett agyú lényekkel, mint ő Matt, soha nem végeztek kísérleteket. Mindkettőjüknek bele kell nyugodni az ellenőrizhetetlenbe. Egyetlen adott pillanatban sem lehet szétválasztani ezt a kettőséget végrehajtóra, és a végrehajtó passzív megfigyelőjére. De amíg a feladatot szolgálni tudják, ez talán nem is lényeges. Az minden esetre Jill zsenialitását dicséri, hogy a többiek így sikerültek. Egyszerű ötlet, mint ahogy minden igazán nagy ötlet, megszületése után rögtön azzá válik. Ha ez akkor jut eszembe, én vagyok az első ember, és bínsz repül. Nem, nem a Galateján, ahhoz bínsz túlságosan gyáva lett volna, hanem az intézetből. Furcsa, hogy évekig dolgoztunk egy problémán, és a sok nagyszerű agytorna között megfeledkezünk egy egészen apró változtatásról. Vajon az eltelt 160 év alatt rájöttek-e erre bínsz utódai? Kár nagy kár, hogy Binsz már nem él. Leülnék vele szemben, és a világ legártatlanabb hangján megkérdezném tőle, mi volna, ha... És bizonyítékként rögtön felsorakoztatnám a két fiút. Gront, de főleg a két asszonyt. Kár, így kénytelen leszek beérni az utódaival. Le fog esni az álluk. Nem... Nem jöhettek rá. Egész egyszerűen azért nem, mert nincs a birtokukban olyan emberanyag, mint nekem volt. És kényelmes, óvatossággal kipárnázott életükben soha nem kerültek olyan helyzetbe, mint én az alatt az ötvenegy néhány óra alatt. Ültem és vártam, mikor ürül ki végre belőlük az amentipán, amit az a szerencsétlen barom, merő jó indulatból beléjük nyomott. És közben reszkedtem a félelemtől hogy a kimerültségtől elhasszom, és akkor vége mindennek. Tehát a kétségbeesés szülné az ötleteket? Nem. Ez így ostoba egyszerűsítés. Mint ahogy az is ostobaság, hogy ez az ellenőrzés nem gépies. Igaz, szét soha nem csinálta. De én azóta, hogy a reaktorok megszaladtak, már egyetlen műszernek sem tudok hinni. Mindent ellenőrizni kell. Hát, persze, hogy gépies. De a hibát azonnal észrevenném. Még ha közben máson gondolkozom, akkor is. Die olyan nesztelen léptekkel jött vissza, hogy Mat összerezzent, mikor a hátára tette a kezét. Megijesztettelek? Dehogy. Mát mosolygott. Mikor meglátta őket, az első percben mindig önfelett gyönyörködött teremtményeiben. Különösen ebben a kettőben. Díje és Néha. Néa. Most nem szabad rágondolni. Ebi és Ope nem számít. Amire kell, tökéletesen használhatók. De ha egy asszonyt nagyon szeretünk, Rajta keresztül közel kerül hozzánk a többi is. Anélkül, hogy egy ujjal hozzájuk nyúlnánk. Mit csinálsz? Mád bólintott. A kérdés azt jelentette, hogy Die beszélgetni akar. A korrekciós visszacsatolásokat ellenőrzöm. Mondhatta volna nyugodtan azt is, hogy a visszacsatolás korrekcióit. die mindegy volt. – Elmagyaráznád mi az? – Nem. – Miért? – Mert úgy sem értenéd. – De szeretném. – Szeresd. – Ez csak a bevezető csatározás. – De majd csak kiukadod, ahova akar. – Egyelőre megpróbálja kipuhatolni, milyen hangulatban vagyok. – Köszönöm, díje. Kifejezetten remek hangulatban. – De ezt nem kötöm az orrodra. Találd ki, ha bírod. Ha már nem kísérletezhetek rajtatok az intézetben, ezt az ártatlan játékot, amiről nem is tudtok, igazán megengedhetitek egy volt tudósnak, aki egyszer még a legnagyobb lesz. Veletek. Miért vagy ilyen, Mát? Milyen? Nehéz megmondani. Akár komoly vagy, akár mosolyogsz, Belül mindig nevetsz rajtunk. Mert szeretlek benneteket. Azt szeretet, hogy mindig parancsolsz és követelsz? Itt ez a szeretet. Díje szórakozottan nézte, hogyan Google Eve a túlsó műszerfal előtt. Minden kéz mozdulatára felvillant néhány lámpa. Néha a fények egész szökőkútja fröccsent végig az egymás fölött épített rekeszeken. És mit csinál Evi? Ő is ellenőriz. Mit? Mindennél szentebb energiánkat és az ő titokzatos csatornáit. Az előtt fel ennyi hülyeséget sem mondtál. Csendes, rendes fiú voltál. Mi az, hogy az előtt? Máth hangja megkeményedett. Dia a szemébe nézett. Tudod jól. Azt is, hogy nem mondhatom ki. Te tiltottad meg. Most már nem mosolygok, die? Nem nevetek belül sem, ahogy te mondtad. És ha nem hagyod ezt abba, még rosszabb is lehet. Fenyegetsz? Figyelmeztetlek. Die elfordult. Újra Evit nézte, aki már a következő fal mellett állt. Evi Mátot figyelte. Másról beszélhetek? Most egy kicsit marad csendbendéje. Kész vagy, Evi? Evi biccentett. Mát a vezérlőpulthoz lépett. Mindig és mindig. Újra és újra ez az átkozott ellenőrzés. Istenem, ha csak egy töredéke lenne meg bennem Szid önbizalmának! Hogy lehet az, hogy ő nem félt? Hogy bízhatott ebben a végtelenül bonyolult szerkezetben? Kezdde Levi! Rajta! Most a vezérlőpulton kezdődött el a tűzi játék. Vörös, zöld és fehér fények. Osztiloszkópok pulzáló zöld és kék kígyói. A kunstans átvitelt jelző sárga téglalapok. Olyan vagyok, mint egy őrült órásmester lehetett a középkorban, aki soha nem hitte el, hogy jól jár az órája. Mindig szét kellett szednie, hogy lássa is, valóban forognak a kerekek. De még ő is irigylésre méltóbb helyzetben volt nálam. Ő tudta, mit rakott össze, hogy forogjon. Én pedig csak nemrég tanultam meg és még abban sem tudok bízni, hogy elég jól. Ebbe fogok belebolondulni. Minek ezt a hat méteres kábelrendszert is naponta ellenőrizni, ami köztem és evi között a padló alatt fut. De ha nem teszem, reszketni kezdek a bizonytalanságtól. Tudnom kell, igenis minden percben tudnom kell, hogy sehol sincs hiba. Ez a legtöbb, amit megtehetek. Azt, hogy az agy a navigációs korrekciókat helyesen végzi -e, képtelen vagyok ellenőrizni. Így legalább azt tudom, hogy elvégez valamit. És megvan a kellő energia is hozzá. Rendben van Evi. Most gyere ide! Nem várja meg, míg Grom felébred. Elvégzi a hajtóművek ellenőrzését is. Evi szónélkül állt mát mellett. Itt mindenki más lett, gondoltam át, és ezen nekem szabad a legkevésbé csodálkoznom. Ez a két fiú néma, akár a kő a homokban. Grón álmodozó. És Die, a csendes Die, egyszerre ott látta, neki szabad volt, amint a csónakorrában apróra összehúzza magát. Csak nagy világos barna szeme él és ugrál a hullámokon. Igen. A csendes die beszél mindannyiunk helyett. Tudod, mi a dolgod? Evi megint csak biccentett, márt megindult a legtávolabbi fal felé. Die akár az árnyék követte. Most ne szólj, kérlek. Kezdem, Evi. Persze, hogy a reaktorokkal is minden rendben van. A neutronáramlás pedig erre mindig gyanakodott, normális. Hőmérséklet normális. A hűtőfolyadék keringési sebessége valamivel nagyobb. De ezt az agy állította be még ő aludt. Megvonta a vállát. Az agy tudja, mit tesz. A szivattyú pedig bírják. Holnapig így hagyja, akkor megpróbálja levenni újra a normális sebességre. Ha az agy akkor tűri, nincs probléma. Ha nem, megkérdezi. Már óvakodott attól a hibától, amibe az elején folyton beleesett. A legképtelenebb aggodalmaskodó kérdésekkel zaklatta az agyat. Az agy egyszer szólt, pontosabban ajánlatot tett, hogy a kérdéseket milyen meghatározott időpontokban és csoportosítva várja. Az agynak... Olyan értelemben, mint nekünk, nincsenek érzelmei. Viszont saját munkáját igyekszik a legeredményesebbé szervezni. Ez minden elektronikus szerkezet alaptörvénye. Jill elpirult, mikor az agy részletes ajánlatát az átalakító képernyőjéről leolvasta. Szét csak annyit mondott volna, menjek a fenébe. De ez is azt jelentette. Most, hogy a reaktorok ellenőrzésével is végzett, egy pillanatig arra gondolt, hogy ezt az egész kétségbeejtően aprólékos és fölösleges munkát nem csupán a félelme diktálja. Így gyorsabban telik az idő addig a nyolc óráig, míg újra elindul vele a lift lefelé. Nem. Erre most nem szabad gondolni. Hálás volt, hogy Die nem bírta tovább a hallgatást. Beszélhetek már? Mát mosolygott. Die világító, nagy macska szemével szinte elnyelte Mát vonásait. Lefogyott, gondolta. A halántéka beesett. Az orra vékony lett és horgas. A szeme alatt két sötét árok. Egyedül ez a mosoly őriz meg valamit abból a szótlan, kedves fiúból, aki... Olyan volt a csónak túlsó végében Grom mellett, akár a tenger fiatal istene. Beszélhetsz, déje. Megmutatod nekem őket? Karjával a mennyezet képernyőire mutatott. Jill elgondolkozva nézte. Az egyetlen közöttünk, aki szereti a csillagokat. Szid rejtett öröksége. De hogyan? Ez az új módszer más volt. Mindannyian csak őt kapták, igaz, hogy nem egyformán. Lehet, hogy az agy is belerakta teremtő fantáziáját a modellálásba. Már sokkal kisebb kapacitású agyaknál sem bemérhető a belső önépítő struktúrák létezése és szerepe. Lehet, hogy az agy a kevesebb impulzus parancsot nem tartotta elég szabatosnak, és egy magateremtette szelektív rendszer szerint hozta létre azt a kevesebbet. Ahogyan az eredeti Jill emlékezett az egykori szidre. Ő akkor csak arra gondolt, hogy egy nő nem szaladgálhat egy férfi gondolataival. Tulajdonképpen csak azt az új, és megint csak így tudja emlegetni, zseniális ötletet akarta tovább finomítani az evin és opén tapasztalt első siker után. Ezért akart díjének még kevesebb impulszust adni. Az agy tudta vajon, hogy evit és opét, a két elsőt, navigátoroknak szánta? Meg lehet, hiszen hangosan beszélt, gondolkozott és az agy ványával együtt verbális kapcsolatra volt állítva. Mire harmadiknak diére került a sor, az agy egy ilyen motiváció szerint szelektálta az egyetlen eredetire programot. Ha ez valaha kiderülhet, az már a földön lesz. De tény, hogy Die, egyedül Die szereti nézni a csillagokat. – Megnézhetem? – ismételte türelmetlenül. – Meg. A vezérlőpulthoz lépett. Mintha egy óriás keze egyetlen mozdulattal leemelte volna róluk a képernyők szürke mozaikjából összerakott mennyezetet, kitárult előttük a végtelen tér befogadhatatlan mélysége. Díje leült a pult előtti karosszékbe, és hátra feszítette a nyakát. Szeme, ha lehet, még nagyobbra nyílt. Evi ellépett mellőle, és lassan, észrevétlenül próbált a műszerfalakig hátrálni. Közben álhatatosan a padlót nézte. Matt a szeme sarkából szánakozóan figyelte. Navigátor ez! Igaz, a munkájához nem feltétlenül szükséges ez a látvány. Emlékezett, Szid is csak akkor kapcsolta be egyszerre az összes képernyőt, ha munkáját befejezve gyönyörködni akart. Éppen úgy, azzal a mozdulattal, mint most die. És ő? Ő a feladaton keresztül látja ezt is. Repülnek közöttük, hogy elérjenek oda. A nap már felismerhető volt. Másodrendű sárga csillagként ragyogott éppen a fejük felett. Az út felét maguk mögött hagyták. A gravitorok gerjesztette nehézségi erő, a földinek 70%-a, mert így kevesebb energiát fogyasztanak, a biztonságérzése pedig ugyanolyan, hiába tudatosította benne, hogy a padlónál, ha fölfelé nézett, úgy érezte, zuhannak feléje. Végtelen zuhanás a partalan semmiben, ami mégis annyira kézzelfogható, így, ha az egészet látja. Megborzongott. Jillnek is, Mátnak is. Végső soron be kell ismernie előtte állva, hogy ez az egyetlen, mindent magába foglaló realitás. A feladat, az öböl, néha, a többiek, mindannyian csak atomnyi részei, lehet, hogy speciális, de semmi esetre sem lényeges porszemei. Csak neki. Az egésztől különvált értelemnek fontos, amiért harcol, küszködik, feladatot vállal, kint és gyönyört hörpölve hozzá, a maga nyújtott a serlekből. Ez vele szemben örökké változó változatlanságával mindig csak egyet kérdez tőle. Érdemes? Vagy önmagától kérdezi? A látvány kényszeríti ki belőle ezt a végső kérdést, ami elől eddig még sikerült kitérnie. Mert ha egyszer válaszolnia kell, mit mondhat? Mát, suttogod die. Tessék, te mindent tudsz. Mondd meg, miért szeretem őket? Nem tudom. Nem akarod megmondani. Amit mondani tudnék, nem a teljes igazság. És azt sem értenéd. Olyan butának tartasz? Nem. De én sem értem. Az, kezdte die, megakadt, azután mégis kimondta. Az öbölben is láttam őket. Néztem őket minden este a dombok fái fölött, vagy ahogy a hullámokon ringadták magukat. Igen, úgy szerettem őket a legjobban nézni. Ha kimentem a partra, és a víz felé néztem, alattam is, fölöttem is csillagok voltak. A lábamnál kezdődtek, ahol az utolsó hullám a parthoz simult. És körös-körül csak ők voltak. De... Folytasd, dije, Nem haragszom. Tudom, hogy most nem úgy beszélsz az öbörről. Nem tudom. Mit? Folytatni. Csak annyit tudok, hogy ott és úgy mások voltak. Persze, Die, a levegő fénytörése megint ostobának tartasz, nem erről van szó. Hanem. Ott, ott, kínlódott Die, ott ők voltak a részei valaminek, amiről mi azt tartottuk, hogy az egész. Itt pedig. Értem, Die. Most már én is, anélkül, hogy kimondtam volna. Csak nem jutok vele semmire. És te sem. Ezért nem is gondolok rám. Hazudott Nézd, Nézni szabad. Gondolkozni. Mát, kérdezhetek tőled valamit? Díje vékony teste égnek fordított fejével lebegni látszott az ülésben. Szeme szomjasan itta a csillagok ragyogását. Jill nem sokat értett a képzőművészetekhez. De most egyszerre nagyon fájt neki, hogy a mozdulatlanságnak ezt az örökkévalóságig lendülő ívét széttöri majd a következő mozdulat. Visszahozhatatlanul. Persze, hogy kérdezhetsz. Néha is szoktatok beszélgetni a csillagokról? A vezérlőteremben semmi mozgás nem volt. Evi némán állt a fal mellett. Die lebegése sem változott. Felelni kell. Azonnal és közömbösen. Nem. Talán egy kicsit vontatottabb a hangom, mint szabadna. Nem beszéltünk még erről. A pulthoz lépett és kikapcsolta a képernyőket. Die meg sem moccant, csak a szemét fordította át felé. Matt állta a tekintetét. A dütöl, ami benne forrt, érezte, megfeszül arccsontján a bőr. Aljas! Pimasz beugratás volt ez, die. Nagy szavak a csillagokról, és én ostobán belesétáltam a csapdába. Megfizett érte. Nem most, hanem amikor majd nem várod. Mert most annak örülnél a legjobban, ha ordítanék. Nem. Szerény és okos megfigyelő vagy. A legkisebb változásnak is örülnél, amit észrevehetnél rajtam. És ellenem fordítanád. Nem vagyok kezdőjátékos dije. Most az egyszerre remekül csináltad. De még egyszer nem fog sikerülni. – Kelj fel onnan, die. Dolgom van! Leült és találomra elfordított néhány kapcsolót. A tűzi játék újra elkezdődött a műszerfalakon. Fényük vörösbe és zöldbe öltöztette Die alakját, ahogy a lift felé ment. Evi utána indult, mint aki kérdezni akar tőle valamit, de mát pillantása visszaparancsolta. A liftajtó hangtalanul becsukódott Die mögött. Evi újra a falig hátrált. Ülj már le, szólt rámat. Az egész szolgálat alatt ott akarsz topogni. Evi engedelmesen leült a mattól legmesszebb eső ülés szélére, a rádiólokátor mellé. Szemét egy pillanatra sem vette volna le. A kikapcsolt készülék tompán fénylő. Gömbölyű hal szeméről.